Pianot, skrivet 2008 En solig försommardag Syrener och äppelblom Blommande oxlar och rönnar Hundra sorters grönt i markerna Jag öppnar ytterdörren på vid gavel Sätter mig på pianopallen och släpper ut pianot i solen. Detta sommarens instrument smyger sig ut genom öppna fönster. Springer ut genom den öppna ytterdörren. Sångerna jag trodde jag glömt spelar sig själva. Rinner ut genom fingrarna, genom pianot, ut i sommaren. Skrivet 24 maj 2008 i Vetlanda. Promenaden Med upplyft ansikte Med upplyft ansikte mot en klarblå himlen dricker jag ur vattenflaskan denna sommarvarma vårmorgon. Fåglarna jublar med olika läten Golfbanan blir till ett andaktsrum och tacksamheten stiger inom mig. Det luktar hav, tycker jag. Bråviken skymtar där borta idag som blåviken. När jag kör hemåt sen har jag några vårblommor i fuktat papper. Årets första vitsippor Vårlök och gullvivor. Människorna längs vägen är plötsligt omklädda i shorts och kortärmat. Är detta Norrköping? Är detta 20 april? Är detta jag? Och alltså skrivet den 20 i fjärde 2018.